Arviziona vă prezintă Brand Jocul antreprenorial la alt nivel Scrisă de Simona Gabriela Buzatu Citită pentru tine de Gabriel Guriță și autor în cadrul studioului Magic Ads